Лошите на щастието Генерала имаше най-голямата и най-хубавата къща в града Затова вдигна празненство и всички дойдоха О, разбира се, че не Времето на крал Ханс е най-доброто в историята Всички са водили спокоен и обикновен живот Хората днес не ги е грижа за другите Не съм съгласен Околната среда трябва да се разраства и подобрява. И хората днес се грижат за това. Виж, колко много гости дойдоха на празненството. Тях ги грижа за мен. Съветникът знаеше, че никой не се интересува от домакина. Но не знаеше още, че щом всички си тръгнат. Генералът ще остане сам в голямата си къща. А сега са заети но съм сигурен, че дойдоха тук заради мен, а не заради храната. А, да, разбира се. А, сър, страхувам се, че чашите ни свършиха. Свършиха чашите ли? Какво искаш да кажеш? А, че нямаме чаши за нашите гости. О, знам какво значи. Но, вие тук още казахте... Сега се махай. Сега иди и вземи от новите чаши в килера. А, да, сър, тъй вярно. Килерът е най-тъмната стая в къщата и мястото, където се държат непотребните неща. Но в килера на генерала тази нощ имаше още нещо. Завини се свят. Да кой да предположи, че въртенето в кръг причинява това. Уу, уу, уу, уу。Mediator, уу. Уу. Какво има, Грижа? Да не те боли главата? <Reeseroz> Защо ти не се завъртиш така? Защо ли точно аз сред всички трябва да те наглеждам? Ти си помощничка на щастието, а не моя! Не, честно. О, много съжалявам. Но знаеш, че щастието е в почивка. Замесвам я докато се върне. Тя каза нещо такова, че... Щастието трябва да наглежда грижата. А, тя трябвало да наглежда. да Uh. Um, ако искаш да знаеш, днес имам рожден ден Добре, чудесно, тогава трябва да направим нещо интересно днес О, oh, радвам се, че го каза, точно си мислех за нещо Чакай, какво беше това? Преди това не ги видях да са в килера. Това е моя дар за човечеството. Виж, това не са обикновени галоши. Това са галошите на щастието. Който носи тези галоши, получава всичко, което пожелае. Какво правят? Какво? Какво стана? Не е ли това най-хубавото нещо? Не, това е лоша, много лоша идея Ще донесе само неприятности, големи неприятности Хората не знаят какво искат, не внимават какво си пожелават О, много го мислиш Ще за добро, ще видиш О, добре, и ти ще видиш Гостите започнаха да напускат залата и да се разотиват. О, не, не! Това не са твоите галоши! Погледни ги! Твоите са ето там! Но галошите са ми избрали собственика си. О, страхотно! Ето, за това говорех! Никой не се грижи за града или за каквото и да било... Генералът много греши. Искам искам много искам да се върна във времето на крал Ханс. А uh, наистина uh, uh. не трябваше да го изрича. Трябваше просто да каже на генерала, че гостите му са там не заради него, а заради празненството. А! -а, -а! Не е честно! Как може да оставя толкова голяма локва близо до улицата? Сега трябва да си изчистия галошите. Ага? Къде отиде тротуара? Да не би да обърках пътя? Я, чакай! Кога спря да вали? А -а -а! Гледай къде ходиш, мамко! Ти гледай къде ходиш, мамко! Не можеш да яздиш кон по средата на улицата! Мамко, мамко, колко ли е стар този? И с какво се облякал? Сигурно отива на карнавал, на който всички са облечени като в древността. Къде ли е този карнавал, на който не съм поканен? Какво правиш тук без броня? Ах, много великодушно от твоя страна, но не мисля, че съм поканен на този карнавал. Корна! Какво?! И на кого му трябва покана, за да отиде на война?! Кралството ни е в опасност! Наш дълг е да го браним с живота си! Победата ще бъде наша! Победата ще бъде наша! Победата ще бъде наша! О, приели сте ролята си много насериозно, така ли? Да ни купи времето! Дайте му някаква броня! Нямаме толкова дълга. Ще му дадем само меч и щит. Да. Е! Yeah, yeah, yeah. yeah. това е грешка. Аз не съм войник. Мисля, че... е. Оттака! <раз Antaric zombie fandom> Жив, да го хвърлим в тъмницата. Той е наш враг. Не съм ви враг. Не, не О, заспал ли съм? Това е позорно. Да не са ми сложили нещо в храната? О, сгреших. Времето ни е по-добро от това на крал Ханс. Никой не обича войните. Сега поне ще се прибера и ще се наспя добре в мекото си легло. Кой си оставил турвата с букука тук? Трябва да я хвърля в кофата. Кой пък ги е преместил тук? Колко странно. Спомням си, че ги оставих вътре. Хм. Е, щом се тук може да ги понося, да си стопля краката. А? О, не! Още малко! Молята, не го казвай! Не го казвай! О, искам и се тялото ми да се издължи толкова, че да достигнам торбата. Не! Но беше вече късно. О, как се случи това? И, е -е -е -е. о, трудна работа! Как ще се измъкна сега? О, заклещих се! О! Какво ще правя сега? Искам ми се торбата с буклука да не се беше явявала. Какво? Чакай, тя къде изчезна? Пожелай си правилното нещо, глупчо. Някакъв дух ли има наоколо? Защо се случва точно на мен? Моля те, пощади да ме. Иска ми се никога да не бях вземал торбата с буклука. Най-накрая. О-о-о! Стой далеч от мен! Ооо! В торбата има дух! Има дух в торбата! И точно когато феите си помислиха, че най лошото е отминало, дотича нощния пазач. Какво? Какво става? Кой вика? А? А тук няма никого! Какъв живот! Щом реша да си починат за 10 минути и някой запачва да вика! Ууу! Чи ли са тези галоши? Охо! Много са удобни! Сигурно са галошите на генерала! Е сега няма да го притеснявам! Късно е! Ще се върна утре! Е, Какво щастие и чест е да бъдеш генерал! Голяма къща, слуги на разположение... Какъв живот! Хм, иска ми се да можех да се разменя с него! Той е по-щастлив от мен. О, какъв прекрасен живот! Сега имам голяма къща. Хората ме уважават. Мога да правя каквото си пожелая и когато си пожелая. Обичам живота си! Пасачът сега беше най-щастливия човек. Но колко дълго богатството те прави щастлив... О, толкова съм оттекчен и толкова самотен. Каква е ползата от тази голяма къща? Щом трябва да живея сам до края на живота си? О, О, ще ми се някой да ми прави компания. Пазачът е по-щастлив от мен. Има семейство, при което да се прибере. И искам да си разменим местата. Това е много по-щастлив от мен. О, Какъв странен сън! У! Благодарен съм за живота, който имам. След час ще бъда при жена си и децата си. Аз наистина съм по-щастлив от генерала. Я? Падаща звезда! Добре би било да я видя отблизо. Ако можех да не пусна тялото си и да отлетя на луната, какво ли е усещането? Не! О, о, какво? О, какво става? Умрях ли? Не, как се случи това? Помощ! Но кой можел да му помогне? Горкият пазач полетял все по-нагоре и по-нагоре. Пожелал си нещо, което никога не беше искал. Но лошите на щастието не се интересували от това. Накрая желанието му се изпълнило. Сега вече бил на луната но изнотощо не е разбрал какво станало. Започнал да се удря, за да спре да сънува. Земята надвиснала над главата му като огромна топка. Пазачът бил оплашен и объркан. Дали някога щял да се върне при семейството си? Лежал върху луната и плачел. А какво станало с пазача долу на земята? Здравей! Ще ми кажеш ли колко е часа? Ооо! Какво ти е? Непознатият веднага извикал генерала и бързо откарали пазача в близката болница. Сложили го да легне, но всички лекари били объркани. Как може здрав човек изведнъж да спре да реагира? Хм... Ще се наложи да направим още изследвания. Защо е сгалоши в болничното легло? Сестра, свалете му ги. <поцит> Моля, позволете да ви помогна. А -а -а! <choices> Рък! <О>! <рък> И духът на пазача се върнал обратно. О, земя! Земя! земя! Жена ми! Децата ми! Мога да се върна при тях! Земя! Мила, мила земя! Най-накрая се събуди. Благодаря ви, докторе. Сега трябва да тръгвам. Сър, мисля, че тези са на пазача. О, да. Ще му ги върна. О, уморих се от тези галаши. Трябва да си ги върнем, преди да изпълнят нече друго желание. Е, генералът трябва да ги прибере някъде. Трябва да ги вземем, когато не ни наблюдават. А, здравей! Виждаш ми се самотен и тъжен. Ей, какво те засяга? Ами, студено е. Нямаш обувки. Искаш ли да сложиш тези удобни и топли галоши на краката си? Ами... Ако можех да поискам нещо, знаеш ли какво ще да бъде? Щях да поискам къща, в която да живея и някой, който да се грижи за мен. Ти не знаеш какво е да си на улицата сам. Като гледам как си облечен, сигурно живееш в голяма къща с любящото си семейство. Е, да, живея в голяма къща, но съм съвсем сам. Разбирам нещастието ти, момчето ми. Искаш ли да дойдеш и да живееш с мен? Нямам син, а имам нужда от силно момче, което отстоява мнението си. Какво? Не е ли? <laughs> да, разбира се. Ела с мен. Може ли да обоя галошите? Те са много големи за теб. Ще ти купя нови. О, ще ти купя също и нови дрехи. Играчки и бомбони. Обичаш ли бомбони? О, обичам бомбони! О, видя ли? Галошите ми донесоха щастие. Наистина го направиха. Единственият път, в който никой не ги носеше. Не се гордей със себе си. Прати човека на луната. <съща> Хората нямат нужда от тези галоши на щастието имат нужда единствено един от друг.